і тоді спам'ятався Балагула. Він врукнув на шкап'ят, зліз із сидіння і в перецвітанковому сутінку розглядався. Куди ж його занесло посеред ночі? Я аж присвиснув з дива. Стояв посеред рідного дворича в Неслухові, де недавно зустрічався з Вагелевичем. А куди подівся вчений панич, Невже залишився шабашувати спанство, яке зараз у ранньому просвітку, напевне, вже набрало людського вигляду? Острах перед Ожидівською компанією і глуха ненависть до неї щораз впертіше вилущувалися з душі і віддаляли його до усвідомленого протистояння на віддаль рівнозначну нічному перельоту з Ожидова до Неслухова від Чуженецького двору до рідного хатища. І Міхал аж у цю мить збагнув яка глибока і незмірно розбережена прірва пролягла завжди між ним і аристократичним світом. І що то за фортуна водно ж пурляла ним немов бальончиком у ті ненависні кублеська? І що то за призначення таке у всього руського люду, що за один подих ілюзорної волі він готовий накладати головами за інтереси злобного, погордливого? З верхнього, лютого, жорстокого сусіда, який вліз у чужу хату і править у ній і порядкує, ще й примушує його захищати. Їсть він твій хліб, і з тебе насміхається, а ти, міхале, замість на нього весь час гострив зуби на цісаря і намісників. А де вони? Десь у небесах, не видно їх. А тут, на твоїй землі, лупцює тебе киями лях Заючковський. Зраджує ляг Дверницький, Використовує тебе ляг Чарторийський, Насміхається над тобою перекинчик Мангольд, І ти за них воюєш, Кров проливаєш, І ти за них руку піднімаєш на самого ціцаря, І нині, нині ж допомагаєш їм Розпалювати новий вогонь у рідному краю, А з того вогню не те, що печеного каштана, З горілої лушпайки для себе не вигребеш. Дурнить ти, Михале! Ще хвилину тому жалкував Сухоровський, що знічев'я з, з п'яної голови, нагалабурдив непотребного у візитовій залі Ожидівського палацу, тепер же втямлював, що то зовсім не трапилося з нічев'я і ні з якої п'яної голови. Лють на лядську аристократію жила в ньому й тоді, коли воював за неї. Живе вона й нині, на службі у панства. Мало того, ненависть русина до ляха така ж давня, як руська історія. А хіба ти забув, Міхали, що розповідав тобі покійний батько про повстання Костюшка, в якого він воював проти москалів? Вітець твій, як і ти потім, пішов охотником на ту війну і дезертирував з війська, коли на власні очі побачив, як жовніри в Рогатівках приводили з русських сіл до Кракова порубків із зав'язаними назад руками. Гнали їх, немов татарська орда Ясир, до перекопу, ставили їх перед славетним генералом, і той велів їм, роздавати коси і піки. Генерал обіцяв Русинам золоті гори, а передовсім волю від панщини. І хлопці відчайдушно воювали за марево свободи. Звідки б то взялося звеценство під Рацлавицями? А потім що? Дулю. Панство ніколи не програє, панство й після програшу розкошує і править балу твоєму краю. А ти сходило сонце... І крізь пройму між старими липами, які посадив ще, мабуть, Міхалів дід, кинуло золоту латку на заросле дворище. І заскімлив Сухоровський, мов зранений вовк. Він упав долі, притулився обличчям до землі, вдихав терпкий запах дикої трави. Роса холодила, розпашілі щоки, сльози зливалися з росою. І Міхал заклинав себе, що ніколи вже не вступиться з цього місця. Залишиться тут назавше. Лечима наносить колод з лісу, що он синіє на обрії, виструже з них підвалини, балки, делини, крокви, бо силу, яку розтрачує на чужих гонах, має безмірну. І хату збудує, потенькує, побілить, довкола город спорядить, батьківську ниву шкап'ятами зоре, Гануську свою воскресить у найкращій неслухівській дівчині, назве її господинею, дітей з нею наплодить, і стане волоцюга. Господарем, і люди його шануватимуть. Та й підвівся Міхал, витер рукавом обличчя, і реготнув із своїх марних мрій із самого себе. Бо ж не такий він, щоб поле орато, гніздечко тихе звивати, садочком хату заманювати, дітей колесати, з яблуками на юрський базар до Львова їздити, сільськими газдами на призбі байки гнути. Життя зробило з нього воявника який ніколи не знав, за що воює. Доля дала йому талант поета, котрий у видуманих образах створив би світ, про який мріє, та перо його вимальовувало на папері самих лише кур і злодіїв. Міг він стати вченим, бо ще й донині носить з собою оправлений у тверді обкладинки зошит, в якому записував польську фразеологію, батярську лексику і порівнював їх із русинськими відповідниками. Розпочав він цю забавку ще з студіум Рутеніум. Професор Петро Лодій заохочував здібного спудея працювати над цією вельми цікавою темою. Одне слово міг Сухоровський стати, якби склалося, письменником, професором, навіть міністром.